«Так змінилося», – похитав головою Дмитро. «Змінилося так, що бадай і не бачити. Батий завдав нам такого удару, від якого ми довго будемо очухуватися. Чи очухаємося колись? Упала наша держава. Чи підведеться?» Тут почулося з сусідньої хоромини тихе попискування Дмитрика. Чи приснилося ще малому? Чи в пеліжках рибки наловив? Прокинувся». Янка схопилася, але Дмитро поклав їй руку на плече, посадив на місце, а сам підвівся. «Ні-ні, вилягайте, бо пізно вже. А я побуду біля нього, постережу, подивлюся». Янка заснула відразу, як тільки лягла, так і провалилася у сон, мов у яму. А Добриня довго перевертався, душив очі рукою, щоб заснути, Намагався знайти м'які незвичні для нього пиринні зручне місце і не міг знайти. Сон не йшов, думи, як осінні хмари, накочувалися одна на одну, тривожили душу. Спогади пливли перед відкритими, тупленими у темряву очима. Один страшніший за другий, бо їй, кров, неволя. Невже це все було? У це не можна не вірити, бо минулого серця не вирвати, не викинути, як непотріб, за ворота. А от нинішнє, незбагненне. Ніяк не віриться, що вони з Янкою та Дмитриком живі, що добралися до Києва, щасливо уникнувши безліч небезпек. А ще неймовірнішим здається те, що воєвода Дмитро живий, і вони тепер мають домашній притулок. Це, ніби щасливий сон. А що буде завтра, коли не прокинуться? Страшні руїни Києва. Пустище там, де стояли боярські та купецькі тереми. Кістяки замість живих людей, попіл і тлін. Попіл і тлін, а попереду нічого. Хіба знову неволя, ярмо чужинське? Він так і не заснув. Перед ранком підвівся і вийшов у сіни. Сусідні хоромини, де поклали спати Дмитрика, Пробивався крізь щілину слабенький жмутик світла. Добриня обережно причинив двері. Невеличка лозова колиска звішувалася на вервечках зі стелі посеред кімнати перед столом. Дмитрик міцно спав. Біля нього на стільці спиною до дверей сидів боярин Дмитро, схилив голову на груди і, здається, дрімав, дрімав, думав, дивився на внука чи священну дійствував над ним. На столі у з голові малого у срібному підсвічнику горіла свічка, наповнюючи боярську хоромину бронзово-сріблястим загадковим світлом і запахом воску. Боярин рухнувся, поволі підвів сиву голову, довго дивився на принишклого внука, що мирно посопував носиком. Потім тихесенько зіткнув і знов щось шепочучи, нахилився над ним. Добряння затаїв дихання. Що в тім зітханні, тривога, біль? Чи надія? Що, мов свіча, невласимо говорить у серці старого воєводи? Що в тому шепоті, молитва чи заклинання? Просьба чи грозьба? Хто проникне в чужу душу? Свіча догоріла, почала потріскувати, пригасати. Дмитро підвівся, простягнув руку до полиці, дістав другу. Припалив відгасночої І поставивши у підсвічник Знову опустився на стілет біля колиски, Перехрестив її Пришепотів Господи, врятуй, онука мого Спаси надію мою Захисти народ наш Дай йому силу духу І просвітління ума Не погаси свічу надії Що серед темної ночі Жевріє в його серці Бо коли погасне, то всьому кінець. Молю тебе, Господи, благаю тебе. Тиждень Добриня з Янкою відпочивали після виснажливої дороги, відвідалися на воєводених харчах, приводили себе до людської подоби. І вели з воєводою безконечні розмови. Він розповів про свій вимушений похід разом з Батиєм до Галича та несподіване повернення до Києва, а вони – про свої поневіряння в зимовому полі, про янчену хворобу та зустріч з Іллею, з Маріам, про їхню загибель та загибель князя Михайла. Загибель Іллі, його жони та їхньої доньки на стуні, а своєї внучки Дмитро пережив важко, ніби ця люта смерть стала щойно на його очах. Він був геть сивий, а тепер просто побілів. Ще зовсім недавно кремезна його постать Враз згорбилася, а круті плечі опустилися, загострилися. Важке горе на виду у всіх гнуло його до землі. Так минув тиждень, а в суботу після сніданку Дмитро сам запропонував вийти в місто. Приспавши малого і залишивши його під наглядом горпини, пішли в трьох. Спочатку у Володимирів город. «Відвідаємо наших», – сказав воєвода. Дивно і моторошно було йти зовсім безлюдними вулицями. Ні людського гомону, ні тупотокінських копит, ні собачого гавку, то пусто і тихо. Лише біля Софійських воріт, розбитих бативими пороками, замаячили якісь дві постаті, та й вони швидко зникли у бічному провулку чи в якомусь спаленому дворищі. «Ніхто не на горі», – пояснив Дмитро. «Хто повертається до Києва, а таких небагато, той боліє жити на подолі, поряд ліси, лугі, Дніпро, а в них дичина та риба, є чим прогодуватися. Ще сумніше видовище являв собою колись пишний та багатий Володимирів город. Боярські дерев'яні будинки згоріли, кам'ї князівські тереми зяли темними проваллями потрощених вікон та дверей, храми теж були сплюндровані, як і все довкола, а від стародавні десятинної церкви Першої кам'яної київської споруди, побудованої і утримуваної Володимиром Святославичем, залишилися напівзруйновані стіни. Примітка. Вони були знесені на початку XIX століття. На Майдані перед руїнами Десятинної височів новий дубовий хрест.